الربنا الله ايش کا گس سب نوستہ تر گاد لبادیہ تانزل علیہم الملائکہ راجی با پدی بانی ملائکہ او تر ہوا یا تخف مری گئی ولا تا ذنم غم دیو اکلاک پاتی شویرے ملائک ور تزیری را لیگی، اوزلے مزگوطے او تسلی ور تا ملاوی گی، اللہ ویتا تا پدیبان اکلاک شاہ جنت بر تا ملاوشی تا سرشی رکھتا میواندہ شویدان، سورت یونس کے اللہ فرمائی، یولسم زیپارا آد نمبر بہا ساٹھ، سورت یونس و یولسم زیپارا آد نمبر بہا ساٹھ، دوش پیتو، اللہ این اولیاء اللہی خبردار بیشکا دوستان داللان لا خوف اونالہیم نبی یرا پدی باندے والا ہم یا زنون آنبادی غم جنی اللہ دین آمنوا کسان جیمانی راولرے وکانو یتکون اویدوی غم پینشتا او دے ایمان راولرے مسلطوی دی منلی را دشرک نزان ساتی لہوم البوش رازل آیا دی دنیاں را راځي لري په جون د دنیا کې زه کاکلا کولاله په مسړه دا کرامت ده او په الاخره او په اخرت کې جنات په دنیا کې په دا خوشحالي ده چې دې څو کاکلا ویلې نيشي مسلينا کټیر خلک ورته ماله مستکه و دې قران راځه به درته څه په کتاب شروع کنا اول به درته شروع کنا سر په بدرته شروع کنا او د بل څه د سابون بدرته شروع کنا نه وي به او دا بشورو کما خو دې کلک ولار نه دې وي نمشاله ولې قران ته کومې مانځم وا فين اخر او لا د دلال کلمات لنا نشه باندې دل کلمات د الله نه اول والفصل زم دا دا ک میابلوی دې دا خوشاله ته ملاو شوین دا پنځور ډول سره قران باز او کتاب کو اول مشرکین ا دا وې څلور کواکب مشرکین به بری بعد صالحین بالکواکب بالملائکه بالجن اعباده یهودو شیاط او مدعوی بده ها دنا سره د منافقان او د مؤمنانو اصول مهمه اغه اهم اصول اغه قران بیان کې چې پکمو اصولو کې څه لريونه اصول مهمه یعنی از هغه اهم اصول چې کوم قرآن بیان نهي ستمو او ستمو مهم دی مهمات له رسل توحید او صداقت د قران او ایمان بیل دی سنورتا اصول مهمه وی مقاصد محتوا وی اصلور ممید دی چې د ته امداد ورکړي یو جهاد په سبيل الله ذیم انفاق د الله په لار کې مال لگول ذیم تنظیم او ادا اب قران دا سنور دا ته مزامن دا دیر د ريو هم ذکر کړي دا ټول دی یو بند لپاره امداد کوونکې دی یو بل له امداد امر کړي ذکر توحید مسله پیغمبر بیان کړی دا او پیغمبر صداقت دا په قران باندې راغلي وی قران راغلي وی قران کې د ایمان اخرت مسله را او کدا سنور مصلې سوقمنه او په ځهات پکار دی او jihad بغیر د مال نه نکيږي نو مال بلګي او که مال لګي نو ځنه به ځای ولا کېږي تنظیم جوړ کړه او تنظیم چې جوړ کو نو پاره کې جدا جدا پراځیداریو ادب کړه دا اته مزامینه ذکر کول پلیټول کې اولنې مضمون د توحید دی داوه نمبر په نمبر ټول بیانوم بیا به اصول انشاء الله خته مترجمه به اول لتوحيد مسألة هذه تفسير لتوحيد دا, دا مسألة أول خدا سلور مسألة ديكي يوجبه طريقه دا قرآن كله كله دا سلور وارا مزامينه دا فيو سورة كراجة مكي لكا سورة تغابن اتشتماسي پارا آت يُصَبِّهُ لِلَّهِ مَعْبِي سَمَا وَعَدِهِ وَمَعْبِي الْعَرْضِ باكي بيان يَا اللَّهَ لَرَان آج برد وخطة آن يُصَبِّهُ لِلَّهِ دادا اللَّه تُوحید دي ده مسله مسألة دل تراؤل اول مسألة ورقسي راوڑی خبترتی وراؤلی ده قیامت مسألة یاد ايمان بالاخرت مسألة آد نمبر ست هو مياد قام الذين كفروا الله يباسو قل بلا وربي غمان کي کافر جپردو نه شي ورته اولين قسم پخده لا تبعذ الناس هم کافر دو شي ثم لاتن باول نبي ما عملتم بیا خبر درکړي شي پاس چې عملم کړی له نوې ځه قیامت یو ک اعظم اصلي پاتیشوي یو ازباده رسالت او ازين صناقد دي نا داور پس يحيات كي فآمنوا بالله ورسوله ايمان راولي پا الله ورسول داغا رسوله كي صحاقت دا رسول اس بات دا رسالات ونور اللذي انزلنا رانا حقا ايش منگرالي قلدا دا قرآن مسلا دا صحاقت دا قرآن مسلا دا سلور مزامین پا دي صورت كي راولل دا مسالي کلا کلا پا صورت كي پا يو ترتیب راولي وکلے پا بل ترتیب باند سورتي طلاق کہ اللہ فرمای او ورپسې سورت ده آډ نمبر 8 وکایمین قریہ اتتن امر ربا ورسلی او دې ذکرنا کله نه په کړه دې وکندراب تو ورسولی او اخلاب اکره درسولانو دا اللہ فہاہ سبنا عصابا شدیدا وعظبنا عذابا نپرا عذاب مورک عذاب ناشنا بیاور پسی آت نمر کیا رکھے رسولن یدلو علیکم آیات اللہ اس بات در رسالت کئی رسولو للی تاسبان نیاتون دا اللہ مبینات ان خکارک ان کی لیوخرج اللذین آمنو جو با جا گسان چی معنی راوړلې وا منو صالحات دغه مزل ده اسباد د رسالت وا او ور پشي آیا چی اسباد د توحید الله او لذي خلق سبع سماوات الله ذات دې به راګړي او اسمانونه دغه مزل د توحید وک الله هر څه به راګړي و یو مزل په پاتې شو دا مزل په پاتې شي او هغه په لاسه میااد کی وی اعدال او لو مذابن شدیده الله ولتهغه ځان تیار کړی دی د قیامت نو اس بعد د قیامت او دا ایت اخره جمله قران ذل الله الیکم ذکر رالګره لا تاسو کتاب صداقت د قران دا په عجيبه ترتیب باندې راوړي کله مخې رسو کی او کله دا ټوني دا ټور مزامین په یو ڈاکٹر سنور والا لکھ سرتی نسا آد نمبر 134 تو یہ رسالته سرقات کتاب و ایمان فاخرت ڈاکٹر سنور والا پدیو یہ اکی راجمکینی دا تیدنمونیرا پار زکہ اسماج اس دا سوتا ذہن کولا وشي بیا بزکل کلا درس کیما چنے کی اسبات رسالت تے نتازو بدا وای کر دا اسبات رسالت سے شیرے نتاو تاسو يعني دعا مسألات يا أغا أغي كي دعا مسألات سابطيكي كي رسول راقل الى ودى الله پیغمبر ودى الله ستا ده كلا بهم دي كي اسبات دى توحيد دي نمبر 113 يوصل شپاك درشم يا أيواللزين آمنوا آمنو آمنو آمينوا بالله آمينوا بالله ايمان راولاي با الله دعا كم مسألات اسبات دى توحيد دا. ورسوله او رسول الله دیگه کما مساله اثبات در ذاته و الكتاب الذي نزلها دیگه کما مساله ثلاقه به کتاب یا اثبات کتاب دا مساله دا وسط بخله پی جنیم الهرسولی والكتاب الذي انزل من قبله وميثور بالله وملائکتی وكتبی ورسلی فقد ولى هذا العالم بعيدا قمراشو بقمرا ای لری ترا دام زامین دا کلا کلا قران کو یو یاد کرا جم کی کرے پے یو سورۃ کرا جم کی او کلا لے پے یو سورۃ ایو مسلہ راوی لے ک یو مضمون دا قران پیش کی پے یو سورۃ باندھی لے ک توحید مضمون باندھی صرف یو صورت اعلی کم سورۃ ہے سورۃ اخلاص قُل ھوَ اللّٰهُ اَحَدُ اللّٰهُ الصَّمَدُ لم یلد ولا یولد دګینه د منځه مسله شته نه د رسالت مسله شته صرف د توحید مسله ده پکې باید باید ځایګې په صرف د رسالت مسله ای علان نشرح لك صدرک و وذانا لك ذکراک فر فر فانا لك ذکراک کی صرف د رسالت مسله نه پکې د توحید مسله شته نه پکې بلان کلا کرما د قران مسله د قران روشنایی او د قران صداقت وک ودحا واللی اذا سجا ما وتا کر بوکا و ما کلا د دې کتر د قران مسله و د قران د تصفات او د قران روشنایی ده یعین نزل نوفیل ليله القدر پدې کې د قران صداقت مسله او کله کله ما ایمان به یا اثبات د قیامت او دا په یو صورت کې راوړي لکه ال قاریه اتو مل قاریه و ما ادراک مل قاریه کې بل مسله نشته سر د ایمان به یا اثبات د قیامت مسله ده ته زبا کلا کلا این از باد در کامد و ایمان بیل دا دوار یو مسئله دا دا قرآن طریقه را او پا دا طریقه بانده ذکر کئی دا صرف دا دیده پاراشتاس و ذهن کی راشت دا مسئله هم اس مسئله دا توحید دا قرآن پا گره انوانونو بانده ثابتی پا مختلف پا انوانونو بانده او دا انوانونو نزان سر یاد کئی کلا کلا په انوان با اله بانده اله اوکلہ پے انوان تہ تحمید باندی تحمید اوکلہ پے انوان تہ برکت باندی اوکلہ پے انوان تہ تسبیح باندی تسبیح پدین وارن بڑا مسئلہ کلا کلا ثابت ہے توحید خدا ٹولے بڑے توحید اولانی انوان تفصیل زکوم مسالہ دا ایلاہ پا انوان دا ایلاہ بانی دی تفصیل لگا سورت بقرآن آیت نمبر ایک سو تری آس آٹ مسالہ دا توہید پا انوان دا نمبر ایک یو سل دریش پیتو دوی مسی پاران وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُ وَعِدَ آجت رواس تازو آجت رواس تازو آجت رواس تازو مسلح دو توحید دا پا کن انوان؟ فم انوان دا الٰه لا الٰه اِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمَ نشت آجت سرکو انکے مگر دا اللہ چا میرے بان آخاز میرے بان دے دا مش نمونے خروار نمونے ذکر کن صرف او بیا بتاسو پا فلا معلوموئی انوان چدا دو دارنګه هم دې سورته کې 255 آیات آیات القرسی چې ورته ویل تدریمی چې پاره ولانه نمک په انوان د لا اله اللهو الله چې لا اله نشتاجت سره انکه الاو مگر د الله الْخَيُّ الْخَيُّمُ جوان دين تظام كونجي لا إلا إلا هو الله لا إلا إلا هو ماسالة ده تواهيد بينوان ده إلا لانه يسولد عالي امران آد نمبر 2 ذم الف لام میم لا اله الا هو الله چې نشته چې تر کوم جو اند इंतजाम کوون لا اله الا هو پسل توحيد په وړاندې الله دا رنګ دې سورته کې آد نمبر 18 چاید اللہو انہو لا الہ الا ہو بیان کئے اللہ شان دارے نشتا جدسر کا انکے بیداغنا لا الہ الا ہو مطلع توحید پہ انوان الہ داریں گے سورت اکہ آپ کے اللہ فرمائی دی پارا آیات نمبر سو دس سورت اسماجی پارا ایت نمبر 110 ولینما انا بشر مثلكم یوحا انما الہکم الوعید انما الہکم مطلب توحید په اله بشکا جتروا ستاسو ها جتروا دی کیاو انما الہکم الوعید ها جتروا ستاسو ها جتروا دی دارنګه سورۃ قصص چې له ماکی پاران آد نمبر 17 او یایم سورۃ قصص آد نمبر 17 او یایم <تصفح> شرمہ سی هو الله لا اله الا اللہو. هو هو الله او هو الله او د الله لای لا اله الا الله لا اله الا الله نشا یتر کوم کې به د الله نه نه پیران تک ستاسو بیا الله الله الله او بیا په جی اوو او او دا جذبه کی راشی لا ته ویلګه دخر او سره نشو لکه لګه دغوې ها دا اڑانې د روغ پیران جوړ کړی پارسی بانو کې او پیرو ها هغه پښتنو دراغه لیو پښتنو غری بنان دبینو غور کې ما لوټ کړو ها راغه لیو او مورید مور سره پارسی بانو نه جذبہ کې راغه لیو الله الله الله وانا او دا به وی هغه پټه خلق وراته نو او یو یو روپیه به رااوو پټکی کې ورلا کې خاو دا آ پټکی روپیه جام یو روپیه ته ورګر دی دا الله الله دا چی دا خدای نه کې چې ناز او توګه یو راوایلي زګه کا روپیه رانی نبي هغه خلق وایي چې وردا پیر سي خپويږي چې زبګه چې سګراج او بزن نه پوي او ګر هغه روپیه ويني آ نو روپیه دې نو اللهو به هم کول آ په پارتي کې ته خبر اوګل الله الله دره ماز پګړی من گزارستم الله الله وي مورید الله الله رپي مې در سره ناور دي دل الله الله ها موریدم سرښناو وي پروا مکو نه بیرمن برداشتم الله الله وي چیرته کېږه مزه وروچ تک ما وروچ تکره الله الله په الله شي خلک وان ها دا الله الله به او دل په غو مالونه به نوې په معنا نه پوي ده چې علاوه څه لري د توحید په عنوان د إله باندې او دا مسله قران دی ر بیان کړی ده ځینې مسله د توحید په عنوان د تحمید باندې ها په عنوان د تحمید او د حمد له کومه سوره 6 نمبر 1 ومضیه پارا سوره 6 آد نمبر 1 داز دا تاسو شریف نماونیخه من انشاء الله بیا چې تاسو سوتکه وایو د قران تلاوت کوی تاسو په کلهونه د کی ساریږي وګوره ورته سره په فاکره تلاوت په وخت کې کافی دی او قلم نو و انوان دی نو تاسو په اړین باندې ډیر یا تاسو جمع کړئ نو چې دا جمع کړم بیا په بی غړغړ کتابونه لیکلې شي الحمدلله الزی لایرد استاین دی الله غزاد دا کوم مسله را مسله د توحید په عنوان د تحمید ها په عنوان د حمد او د تحمید الحمدلله نعمت واستاینه دی الله الله دې هغه خلق آسمان او ارض چې په راګړي اسمان نوسم کې دغه سورۃ کهف اوت نمبر 1 پنځمه چې پارا سورۃ کهف اوت نمبر 1 پنځمه چې پارا ما څه د ویچا الحمدلله الزی حاله تستای ندی الله غا ذات ان زلا الله د کتابه جره لګلې بندق کتاب الحمدلله لاه د تستای ندی الله مسل د توحید په انو د سبا زشت مې سپارا آت نمبر 1 الحمد لله اللذي لهما في سماواتي وما في الارض سورة سباة وشتماسي بارا أولاني آيات الحمد لله اللذي لائد استعينا بي الله غزات جد لرديا جبر دي افكاتا مسألة توحيد فنوان تحميد بانده استعينا الله غنو سورة تنو كي الله دا مسألة بياني बारेनगे सूरह मुमिनून की अल्लाह फरमाई आतिशमा आयत यातल समाजी पारा सूरह मुमिनून अतला समाजी पारा तिशतमया पैदा सवेत आनता لاجي برابرشت و مم ماك على الفلك دشمن دي تباش وقول الحمد لله و العيض استين بالله مساله توحيد بينو هند تحميد الذين من القوم الظالمين اا دجي قراجي راقمن اور دنا دی بچاو را کو د نو علي سلام زويته ماشي وړه او الحمدلله بي وي موت المقتلي فتح في الاسلام بيد تیمور شن الحمدلله وایا د نو علي سلام زوي ملشي او سماجيو خرچره نو علي سلام په الحمدلله وي زګداغه په طریقه د توحید په عنوان د تحمید باندې بل د برکات باندې مساله د توحید او په د برکات سورة فرقان اتلا سمجی پارا آت نمبر ایک مسلا ده توحید پا انوان ده تبارک اللذی نزل الفرقان براکت چون که ریغزا آتا خیر چوون کې به چرا ته چرالی ګللې قران برکات چوون کې یا الله مسالې د توحید په د برکات خیر چوون کې یا الله هغه ذات چرالی ګللې فرقان په خپل باندي باندې همدې ژراته نمبر 10 تې تبارك الذین شاء جاله لك خیره خیر چوون کې به دو گواریو بگرزی تال را غوران، منزالک جننات دا دین باغونا تجری منتا دیالنار، چی بایی کی باد لانده دونو داغی نوالی، ویا جال لکا قصوران دربگی تال را مانای، خیر چه انکه ویغزار، ام دین صورت آد نمبر نمبر اکا ساڑ چه، نمبر اکا ساڑ، تبارک الذی جل الذसनाی خیره چون خیره غذات مساله توحید اوس کته آیات وایداسي دی په جډیر ته شینوګورا کوم مشکله ویدرتا دا د تدبر طریقه حضرت شیخ القرآن نور الله مرقده وو دا داوی جا دو موږ په استاد محترمن اوریدل دا ا تبارک الذی اوس کته دا وای تا سره ملا فا کی نایستی ا او دی آیات را اورځي ورته مونی شد دې مځ دې دې ولرې ګور را ګورینو دې ورته کلمه نه که یو کلموي چون یاني یاني پلاني تفسیر چون کی دا یاني لهدا پهلاني لهدا دا دګو وخت یری او چې دا اصول ذکرینو بس نن موارد دی دګي مسالې د توحید او په عنوان د برکت تا تبارک الله دی جاله فی سمای خیر چون کې له ذات ګرځولې په ځوان کې و کمر منیره دېږي پدې کې آو سبوک مہی روخانا خیر اچھو ان کے اے الرحمن آخری آیات ویشتہ مجھے پارا طبارق اسم رابکا حزیل جلال ولک رامه طبارک اسم رابکا אחما سطح و ان دو راس تا بارکا دو بارکا دو راس و ان او د دو راس تا چه خاون دو توبا لها تا قاله و ان دو برکا دورت espe ما سلو روز توحید انوان دو توحید پا انوان دو تصبیخ باندی ما سلو توحید پا انوان دو تصبیخ آدا قران په ګړو سوراتو کې ذکر کوي لکه سورته اعلی د ۱ شمې پارا اولنې آیات سورته اعلی د ۱ آیات نمبر 1 صد بهز مرات بیکل اعلی صد به مساله د توحید په عنوانه تسبیحه تسبیحه پای کی بیان کا ایس مرات بیکل اعلی پرون درس دا کی وکد دي مساله د توحید د پکې په عنوانه تسبیح ده دا رنګي دا مساله سورتی حدیقه الله فرمایي atištma ti para uštmi uštma ti para aad na دو وشتی میسی پاری آخیری پاری بھی. آد نمبر ایک. آد نمبر ایک. اولا نی. سب بحال اللہی معافی سمہواتی والاردو. پاکی بیان کری دا اللہ للا. آجی پر دی اخکتا. سب بحال. سب بحال. مقی سب بید آمر چکاوا دلتا سب بہاد ماجیسی غرا سب آلاللہی مافیس محواتی والاردو پاکی بیان کرید اللہ لرا آج بردی اخکتا دام صلاح قرآن کریم گنو زائنو ذکر کری دا کلا پل بز اتیشمه چې پاره سر دې تغابن یوسب لله ما فی السماوات و ما فی الارض پایکی بیان یالالرا آجی بردیو آجی کتا برا افقتا لا لقلق پای کی بیانی دا مزاری چی غیر اولا اول سبه امرو بیا سب بها ماجی یو سبه او مزاری سورت بین اسرائیل کی ملا فرمائی اولنی ایاد کی پنلسم زپاری اولنی مخ اولنی ایاد پنلسم زپارا مزدر سبحان الذي اسرا بعبده فاكيدا ذات راجيب ويتبنغ بلا سبحان سبح يسبح سبحان سبحان الذي فاكيدا ذات راجان اسرا بعبده يبو يتبنغ بلا ليلا من المسجد الحرام فشبكيت من جيني الحرام نا مسناده تويد بينوان وتسبيحه دارت معلومہ شو اس استاد ارتا مونزم در تاسان شو سبحانک اللہ امان کم مسلہ توحید مسلہ پا کم انوان دا؟ و بحمدی کان توحید مسلہ پا کم انوانو؟ تحمید و تبارک اسمو کان کم مسلہ دا؟ پا بارکتا لا الہ غیروک کم انوان دا؟ الہ اسان شو در تاسان شو توحید دا؟ سبحان اللہ بیاسرا بي بیا دی پاکی دا ذات راکی بویت بندس پرلو ہش پاکی دا مجے حرام نہ تموس کی گرے تور قران اجے مے کچھ سڑے دی کوئی ادموس مانو اندر طرح انشاءاللہ ور طرح ور طرح کلا کلا یادو او دا بہ خوشی گرے موس کیم قران اجے مے خود ادموس پ مطلب سوگ نہے پویا زکا ويفو للمسلین الذین هم من صلاتهم ساهون ہا دا موس گزار تے بھائی چے خبر مون نہ خبرے زکا دا بس دج انشاءاللہ سوره یونس کې الله فرمایي یو له سميتي پارا آد نمبر 18 نن نم تازه تازه وینځه کوم عالم درس خوان راکله ورونه مال فن نه راکله چې تاسو پیډي آد نمبر 18 وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ دګ یې څو مثال دي تاسو ته تا اودام ویلی دي څه مثال وي ويعبدو نا من دون الله ای باځګي داخلهګ بيد الله نه کوم شرکيرات شرک په عبادت ما لا يدرو ولا ينفقو آ چی درنه رسېټېټه کم بيد رسېټېټه کوم شرکيرات څه تسرو ويقولون الله دا مسلملانه د خبر سمات> برا> ولا تنبئون الله ولا يعخبره إلا الله بما لا يعلم في السموات باذ جنګویږي برا کوم شرګرته یللم ولا فنرد سبحانه وتعالى ما یشرکون نکمو مساله سبحانهه مساله توحید په نه تسبیح سبحانهه پاک دی الله لرا وتعالى ما ا نو تاسو ته مقصد دا یاد معلومی چې یاد کې دومره مسلې دي په خپله مو باسره شي دا تر چیر طریقه دا درچیخو القران نور الله مرقده وبخودلا الله دې خبر منور کی الله دې رحمتن ولیني لاندې سرګیراله بنا کړې موږ نن یو څو مثالو بیان وکړو او یو څو فرقو بیان او شو نو مشرکین بیان پرون شو. نن نند يهود بیان دا او شو دنا سواراو او د منافقینو او د مؤمنانو او بیا منگا اصول مهمة داری اجمالان ذکر روکه او دا ممید په فا اصول مهمة کی منگا د نه ده توحید مساله بیان کلا ده توحید پا مساله بانی منگا مختلف انوانونا ذکر کل انوان دا الہ انوان دا تحمید و انوان د براکت و انوان د تسبیح سبال او انشاءاللہ نور واوی پدیبانی چی کمی اترازون د مشرکانو دیا اترازونو ذکر بکوا سدوانی سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم منقى القرآن الكريم سأصول أو مبادئ بيانول داغينا منقى دا عداد القرآن چه كم سی زنى القرآن پا بیدا كي ماني دي أو كم سي فتنا امداد وار كي نو داغي بيان اوشو بیا تاریف دو قرآن اسما دو قرآن حکمت د نزول د قرآن بیان شو بیا آغا کارونا چپاگی که دو مومنانو او دو مشرکانو اختلاع اتفاقو آو بیا ورپسی آغا کارونا چاہی که اختلافو دا غی بیان مشا او دو مشرکینو عقیدان کیا بھی شرک ہی نہیں ہے عاقدتان شرک ہی جباغی کے سنور قسم شرک نو شرک فیلی شرک اتقادی کی سنور قسم نہ ہو او فی العبادات دی یہودو بیان دنا سواراو آدما منافقین او د مومنان بیان او شو بیا اصول مهمہ من ذکر کلا اصل چ توحید نو توحید مسلہ اگہ مختلف عنوانن ذکر کلا کلا پ عنوان د الہ کلا عنوان د تحمید کل په عنوان د برکات او کل په عنوان د تسبيح باندې دا مسلاتولو انبيو بیان کړی را په دې باندې امیشد پارا مخالفین او مشرکین اعتراضونه کړې دي شبهات یې کړې دي نو نن مونږه دا غ شبهات او شکونه اعتراضونه ذکر کو چې کوم پتو هی باندې اوي اعتراضونه کول او شبهات دا نو ولانه شبهه د مشرکینو هغه انکار او د مساله توحید نه چنیمنو لکه سوره الصفات د آد نمبر 36 شپږ درشم سوره الصفات آد نمبر 36 د رښتما چې بارا د توحید په مساله کې شوبहात د مشرکینو مکه مساله د توحید کې بیا پرځیدې شوبها اینا هم کانو اذاق لههما لا اله الا الله یوستکبرون کلا چې د لا اله الا الله ویني شي د توحید مساله ورته بیان شي زاان راغغني مشو به دالا او يقولون ا واي دي انا لا تارکو الهدنا آیا پریدمه غ خپل مددگارانه لشاعر مجنون دو وجري او شاعر لونی نا داو شاعر راغله ده لونه راغله مقصد دا چې انکار کړي د مسئله توحید نه داران کی سورته يهودو 83 دولسمهتي پاره सूरह यहुद 12वीं मसी पारा 8 नंबर 53 दावला नै शुबादा तद्वि इंकार कहलो याहुद तुमा चेताना وی بی ایهودا نیر آغلی مانگتا بی بیشینا تین بخکار دلیل وما نحنو لکا وما نحنو بی تاری کی آلیاتینا آنیو پری خودون کی خپلو مددگارانو لا آن قولی که ستا دیوینا دو وجینا ستا دیوینا پو وجبانی مانگ پل آلیان پریدو وما نحنو لکا بی او نه موږ تاسو خبرې لمنون کی مقصد انکار به د مسئله توحید نه کوو د وېم شبہ د دوی خصومت او جګړه مسئله توحید کې به جګړه کولی. او دا به نه منله لکه صورت د انعام آډ نمبر 25 پینځشتم هوما جی پارا سوره د انعام خصوم تا جگاري به کولي مسئله توحيد دي ومنهم من يستمع اليك باعيد دوینا سغدي چوغت دي دا دا وجانالها كنوب بهما گر زولیدی منګه په زرونو د دې باندې پرني ایا کوم د پیدل نه په قران و فی آذانهم وقرا او کو ګونو د کې دې دروند یراو کلا ی لا یؤمنو بها کو ویني حرامو جزای ایمان نراوی پاګې باندې حتا اذا جاءو کان تروی چې کلا راجی دادا یجادلونا ک जगाड़े कई दासरा मसला तौहीद के दरसरा जगाड़े कई यकूलुल् लजीना कफरू इन हाजा इला सदीरुल अवलिन वाई काफिर ने دا मगर किसी दळु बनूदी मन दान मनू दा किसी रिया से जुड़ी किरीता जाना मसले तौहीद के वे जगाड़ा कोला औदा बे न मनाला दान دولسم ازی پارا سور دیود دولسم ازی پارا آت نمبر بچیس دو درشم جگر بے کولی پا مسلید توحید کے قالو یاہود قد جادلتنا یانو اویدوی اے نوحا پاد جا دلتا نافا اکسر دجی دالنا پتای سرا جگلی بکلی منگ سرا نزیادی بکلی جگلی منگ سرا پاہتنا بماتا ایدونا راولا منگتا آو سوچی ارے منگا ان کنطا من السادقین کئی تو درشتی نونا کترشتی نئی نمانگتا بیا راولا مقصد دا چې مسال دی نمانوز دو او اذاب کراولی ما اذاب تا تیاری دومره دومرا بدبخت قومو او دومرا بیدینو پا اکثر تا جدالنا جگڑی ویرا سر زیادی کری دا نور انداسی شبهاتو او خصومت او جګړې قرآن کریم دا بیو دیر زکر کئی خومنگ دا نمونیر پارا ازی اغایاتونا دوا یادری یا یو یادیات پیشکو چی صرف ذهن که کینی اغا مضمونو چیر دا خو اغا شبهاتو مشرکینو ومساله دا توحید بانده یا خصومت ده یعنی جگڑه یا انکار ده نو صرف دا نمونی دا پارا بیاو انشاءاللہ درس کے منگا نشاندی ہی کهو دا دا مشرقینو شبها دا درم شبها دا مشرقینو حیلی او وسیلی شرکیا حیلی بے کولی او دا شرک وسیلی بے نیولی لگا سور دیو آد نمبر 18 یو له سمجهی پارا دا تا ته وکلا کلا وې تو وسی لینه مانی تبا باغان او ګور ادیباندا جندیا سی ولاری دی ویا ابو دون من دون الله ای باذ گئی بيدالانا ما لا يضرهم ولا ينفعهم عجب زرنده سیدی دان په در سیدی دا دو کیس مشرکی رات کو شرک له باز او شرک ته سرو او زه دوی وسیله شرکیه رات کای او یقولون هؤلاء شفاءون عند الله واي بی دا کسان شفارستان زمند الله څخه منګه دوی ته سوال کوو نو دوی الله ته کئ دا زمنګا وسیلې دی او تاسو وسیلې نه دا ورته وایي دا رانګي سورته زمر درشته مسي پارا اعد نمبر 3 سورته زمر درشته مسي پارا نمبر 3 ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء آكسان جني وله بيداللانا نور مرزگاران ما نعبدهم إلا ليقربونا منغي بادت نكو ده دئين مگر دير پارا جنيز دي كي منغا إلى الله سلفان اللات درجة كي منغا اللات درجة كي نزد دي كي عبادت كي من خطبی تا سر نه اقدا کرده تا گره وصیلہ نمانی دا وصیلہ دا دا مشرکی نو وصیلہ وان ما نعبدهم الا لیو قربونا منگی بازت نکود دا دنی مگر دید پارا چنیز دی که منگا ایلاللہ زلفا اللہ تتا رجکی بلا شبہ دا دویو قیاسی فاسدو قیاس بے او فاسد قیاس بے دا بے ویلی وي څنګه چې بغیر د اندر پاینه بارا نشي خته نو دا زي هر د خپلم ګران دي کنه مثالونه به کله کله بیانول الله لا قياسي فاسيت به کوه لکه سورۃ یاسین آد نمبر 78 سورۃ یاسین آد نمبر 78 ترشته مضیه پاره وذرابا لنا مثلا انا بيان نه منلره مثال الله یې مال مثال نه بيان نه ونسیه خلقا اير کي د پیدا کولینو څوک دی لاله زوليو څوک را سره یې سدارو ونسیه خلقا خپل پیدایش دېر کو امل مثالونه یې قیاس پاسه دي وذرابا لنا مثلا انا بيان نه وانځي هغه خلکه یګریږي خپل بلاایشه قالا مې یو هیله زما وای دې صبح بجو اندې کې هډو کول راو هیرې میما او هغه ذره ذره وی دا ګولرې خبره راکل نه وې دارنګي دا صورت نه حل سوار لسمه دې نمبر 74 څنګه چې وګوره تاسو در پاینا بره نشي خته دا چې لالہ نشه رسېږي دا قياس میکو نور قياسونه به هم جوړول ذهن کې شیطان به اور ته تکول قدبان دی او اوسانه دنیا کې را کړی دا فلا تدریبوا لِللَ الْأَمْثَال مبيانه وي لالہ را مثالنا مبيانه وي لالہ را بد مثالنا <tokusama> لا يعلم لا لس لس إن لا يعلموا عندهم لا تعلمون يقينن الله بويه تا سنه بويه الله لا بد مثالنا مواي الله بارث بويه دلا ميسنشتري ليس كمثله شيء يا سنه ولي چلي بلا شو بهذا ديما بلا رانو تابداري لارج به غلطو نيكه به غلطو نا پس پروانو لکه سورة بقرآ آت نمبر ایک سو او یایم وَإِذَا قِلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا او کلاجی ویلیشی دیتاں تابی شے ما انزل اللہ دار سوجان لار علی گلیوی یعنی دار اللہ کتابو دا منی قالو ای بی بنت تبو بلکہ منگہ تابیداری گومہ الفین علی ابانا آج مندی لمنگہ پاغی با نصفل او موږ تاسو پəsi نه درځو چې الله کتاب او د دلیل کې پېښو وای زما نه پلار نیکه په غلطه اوس نو دا غلط پلار نیکه تابيداري بې کاوله اوالو غانا با لا یاخلون شیان اگر چې مشره نه عقل نه لري دایشي ولا یات دونه نه پهدایت دي سماله مرتن د معلوما نه ورته نه عقل شته سمالار دي د دینه م غوږی مخالفت دار او زی چاقل مندي او په هدايات دغه تابيداري لازم ده لا عاقلون شيئا ولا يهتدون اپدي باندې د حضرت شیخ القران نور الله مرقده اوال ارفان کی لیکلی مشرن به ان اتباع کبرائے اذا کان ما هم الدلائل جائزن فلا يرد الاعتراض علی اتباع یوسف آباهو پدې خبرداري ورکی کتابیداري د مشرانو کله چې دا وسره دلائل وی د شریعت نو داوی ته بایداری لازمه د بیا جایز ده نو که څو کې تراز کینو پاغه آ تراز نشته دی چه تراز کی زکه یوسف علی السلام هغه د مشرانو تابیداری بایداری کړو او سره دلایل له کوره نمبر یوسفو آه 8 30 دولسه وتابادو مل ادا بای ما ته ابيداري کړي دا د دين مشرانو مشران میسوګ دي ابراهيم عليه السلامي زعق عليه السلام او يعقوب عليه نو که پلان نکري په سما لار روانو اپ دین باندې پویو نری جایز منګ لراجی شیر کو دا الله سره څه شي ای صدر کو دا الله سره څه شي زمنګ په دین کیداری زماده مشران په دین کیداری چې الله سره وسې صدر نه ګرځو ندا مشران چې کله تا په دینو نو په هغه باندې אבי پځي بدلل دا تا باندې لازم ني تا دا وی او وکي امنګ اچکلا تاریب کو د تقلید او ناغه دا چې تسلیم د قول الغير بلا تلبی دلیلن دبل قول مانل خو دلیل بهینه تالب کې دا نه چې کنه هغه سره دلیل نشته دلیل ورزرشته خو مونږ ته دلیل نه تالب کوو مونږ د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ تقلید کوو خدایونه مونږ تالبو ته دلیل نه کوو او تقلید کې دا لازمی خبره نه چې ته دلیل نه تالب کې کتلجه نوم به کار تلکولای شي او که دلیل تینه غالي نو دا در باندې لازمی خبره نه دا لکه سوره کہف کې شپارسمه شي پارا ورا دې کا د پیندې سمې سيپاري اخیری ما درې 8 نمبر 68 قال الله موسی اوي حضرت السلام ته موسی عليه السلام حاله تابو ایا زستا تابیداری کولای شم آلا ان تو علی منی پدی خبرای چو خای ما تا میما ولین تاروش دا دا سنان چې درګری شو یتا ته اسلا تا تک ما پویا درګری وشي هغه ما تا وخای نو فذیر الی اسلام ورتی ته ما سره تو ان نه لري صبر د چنګېدو اوسرنګي بول لري چې تا نه ا رسیدلې دې نه دې آتا دا غین خبردار نی نو بیا ورته 70 نمبره آتی وای حالله په تبانی و خیرلیسلامه په چرې ته زما طبی دای کې فله ت میانشي ننسال به نه کې زمانه د ای دلیلهزه به ایدلیل تهپوس نه کې چې داې ولی وکړله حته او دسه لکه من نو که تر دی چې ظاییر شي تاته دغې نه بهیان نهژ نه تفید د یم دا لاظې سفره ده او دا وخواامخ کې تید د بغیر تبلید نستا چاه نهشته غیر مقلد کوي ج تقلید نه کوم هغه ته تقلید م کوه تا سره دیلسه شتهېته مشتدي او چې نظر متهد نیم انو تمته د قرآو سنتته ممسله سابت څنګه س دیستا اوسول د ماپسول د د خ او ما سره خو نهشته ه چې نهشتهو بیاتهسه پیش اووی بخاري کې راغلی دي وي بخاري تاول پ تو بخاري مع نه تقلید یا يوجد جلالين كراغي لدي، لا يوجد خطوة مانينة زمنغة أستاذ فرمائل يوزولي شيخ القرآن نوور اللهم الرقضر هو يوزي تلالو كويت تاك كوهار تا, تا غالباً أول تا دي شيخ رحمت الله لأيه وشاكر دو او اغا دا اغا يوزيو اغا كيري مقلد شوهو نو تاپوسي تيو كو دا اغا والا نو سخبرو تاپوسو نه كوال بیا ورته دا دانځळे پویا کلاځيمي داګری مقلچه دے او تقلید تشرک وې ویخه تقلید تشرک وې وې دیما سلام ته ما مرغاګه دا تاسو پوې کین دا تاسو لامه وی ویجی منګا ولډیوله ما راوستل غنې پوی ویخه تی راوالا چرای ورته غورتی ویلی ته تقلید مانی وینا وی خانې مانی وی شر کوته و او ناګپلاری ته چه پسی وی چې راولم ورته وی وئنه زمکه راوړندا ټول شپه به تاسو اړه مې وینځم آلا نه خبرې ګورې دې خبرې زنه کوم هاه وتخلید نه معنی وینا وای ښا اوس کوي وې چې اقیموا الصلاه معنی چا اوس کوي اې دا معنی خو مقلد وي وي قائم کوي موږ یما چې دا معنی څه کوي دا جلالین کوي دا یما ته کو نته وجه لالین مانی م وجه لالین مانه ماته تلکی میما ورته چې تد نار نه پیداې کنه ویاو ویته تدای کینی پتله ته چې پیدا کې دینه د ستاپلارو وینه راخاله کوي چې د ستاپلارینو وای خامای چې تو غرامي د خلکو مانی دا ها ایمو نه ایمو درته یو خبره کې دا نه مانی هغه وز ګله نه زو خبرینه کوي بلاره راغې پرې شت کې لاته ورکړي د لوسه یا کنه ها به جوابونه ورسرنو دغه ویژه تقلید نه مې مرې طالب وخت پیش کې دا ریسته نشي ته ماته دلیل کې پیش کې را دا تاسو ها دا تاسو پیش را لږ تقلید نه ਵਿਚاره نشته خو یا به تقلید نه نه پخوا زمانه معنا چې کوم دیر شي ویری خیر القرون کیا یا ولا تقلید کې او یا به د دې زماني د یو جاهل چاګر رساله لیکلی دا یا پس په دې یا استਿਹاد اصول ورته معلومو یا نه و تقلید کې د تقلید نه اخلاص نشته باحال د دې په ځخپل دې بیا وضاحت کوم و یو اعتباد اقبلو مشرانو دا اغا مشرانو دا چه اغا پا دین بانده اغا لازمی دا پتا او چې کم مشران دی پا غلطو دا اغوی تابیداری بانکے سورت مایده کیا اللہ فرمائی آد نمبر ایس